A tolomei család bocsásom meg, nagy uram, de nem tudok felállni, hogy illendőbben fogadjam, mondta zihálva Spinello tolomei, amikor Robert d'Artoa belépett. Az öreg bankár a dolgozó szobájában megvetett ágyon feküdt. A könnyű takaró alatt kidomborodott nagy hasa. Melkasa besüppett. Beesett orcáin az egyhetes szakál olyan volt, mintha sórakodott volna rá. Elkékült szája levegő után kapkodott. De a Lombardok utcájára nyíló ablak felől egy csepp friss levegő sem érkezett. Párizsd az augusztusi délután napja hevítette. Már nem sok élet maradt messzer testében. Sem nyitott félszeme pillantásában, Amely csak fáradt megvetést tükrözött. Mintha a lét nyolcvan esztendeje, Csupán felesleges erőfeszítést Jelentett volna számára. Az ágy körül négy nap barnított, Keskenyajkú, fekete olajbogyóhoz hasonló, Ragyogó szemű férfi állt, Valamennyien sötét ruhában. Unokafivéreim. fivéreim, Tolomeo Tolomei, Andrea Tolomei, Giacomo Tolomei mutatta be őket sorra a haldokló. Unokaöcsémet, Guccio Palionit, már ismeri, nagy A 35 éves Guccio halántéka már deresedett. Minnyájan Szienából jöttek, hogy meghalni lássanak, és más dolgokért is. Tette hozzá vontatottan az aggbankár. Az utazó csizmát viselő Robert D'Artois kissé dőlve ült az alájatól céken, és annak az embernek az figyelmességével nézte az aggastyát, aki egy nagyon súlyos gond megszállottja. D'Artois nagyúr, a barátunk, ezt bátran állíthatom. Folytatta tolomei, rokonaihoz intézve a szót. Mindent meg kell tenni érte, ami megtehető. Ő gyakran megmentett bennünket, de ez egyszer nem rajta múlott. Minthogy a szienai rokonok nagyon keveset értettek franciául, Gucsó gyorsan lefordította nekik nagybátya szavait. A sötét arcú unokafivérek egyforma mozdulattal bólogattak. Mégis, ha pénzre lenne szüksége, nagy uram, akkor nagyon sajnálom. Kegyelmességed iránt érzett odaadásom ellenére sem tehetünk semmit. Nagy uram jól tudja, hogy miért nem. Spinello tolomei észrevehetően takarékoskodott erőivel. Szükségtelen volt részletesebben taglalnia a dolgot. Mi értelme lenne magyarázgatni a drámai helyzetet, amelyben néhány hónapja az itáliai bankárok vergődnek. A király januárban kelt rendelete szerint a lombardokat a kiutasítás veszélye fenyegette. Ez nem volt újdonság számukra, hiszen nehéz óráiban minden uralom ezzel fenyegetőzött, és arra kényszerítette őket, hogy újra meg újra megvásárolják ott tartózkodásuk jogát. Minden alkalommal elharácsolva vagyonuk egy részét. Hogy veszteségük fedezzék, a bankárok egy éve felemelték uzsora kölcsöneik kamatját. De a rendeletet ez alkalommal egy másik intézkedés súlyosbította. Királyi rendelettel eltörölték a francia urak minden adósságát, amelyel az itáliaiaknak tartoztak. Az adósok még akkor sem egyenlíthették kitartozásukat, ha akarták volna, vagy lehetőségük lett volna megtenni. A bankházak kapujában királyi poroszlók örködtek, és eltanácsolták a becsületes ügyfeleket, akik fizetni jöttek. Az itáliai bankároknak volt mit siratniuk. És mindez azért van, mert a nemesség... Túlságosan eladósodott az őrületes ünnepségek a lovagi tornák miatt, ahol mindenki csillogni akart a király előtt. Még szép fülöp alatt sem bántak velünk ilyen módon. Én kiálltam kegyelmetek mellett, jegyezte meg Robert. Tudom, nagy uram, tudom. Kegyelmességed mindig védelmébe vette társaságainkat, de lám jelenleg nagy uram sem áll nagyobb kegyben, mint mi. Azt reméltük, hogy a dolgok épp úgy elrendeződnek, mint máskor. De Maki dei Maki halálával megadták nekünk a kegyelemdöfést. Az öregember az ablak felé fordította tekintetét és elhallgatott. Maki Mackit, aki a legnagyobb itáliai üzletemberek egyike volt Franciaországban, akire hatodik fülöp uralkodása kezdetén Robert tanácsára rábízta a kincstári gazgatását, az előző héten hirtelen elítélték és felakasztották. Guccio Balioni visszafolytott haragtól remegő hangon szólalt meg. Egy ember, aki minden munkásságát, minden tudását elkirályság szolgálatára bocsátotta. Franciábbnak érezte magát, mintha a szajna partján született volna. Talán jobban meggazdagodott tisztségében, mint azok, akik felakasztották. Mindig az itáliaiakra sújtanak le, mert azoknak nincs módjuk a védekezésre. A szienai unokatestvérek néhány szót megértettek a beszélgetésből. Maki, maki nevének hallatán szemöldökük homlokuk közepéig felszaladt, és lezárt szemmel minnyáján ugyanazt a siránkozó torok hangot hallatták. Tolomei, kezdte ekkor Robert ártoá, én most nem pénzért jöttem, hanem azért, hogy felkérjem, fogadja el a pénzem. E kijelentés annyira meglepően hangzott, hogy messzer Tolomei gyengesége ellenére is Kissé felemelkedett fektéből. Igen, folytatta Robert, szeretném átadni kegyelmednek minden készpénz vagyonom hitellevelek fejében. Elutazom, elhagyom a királyságot. Kegyelmességed? Hát olyan rosszul áll a pere? Ítéletet hoztak nagy ellen. Négy hét múlva fogják kimondani. Tudod, a bankár, hogyan bánik velem ez a király, akinek nővérét nőül vettem, és aki nélkülem soha nem lett volna király? Váraim, Konsé, Bömon és Orbe kapuja előtt Gisors tartomány nagyjává világá kürtöltette, hogy Szent Mihály napjára trónja elé idéz a francia parlamentben. Látszat tárgyalás lesz ez, hiszen az ítéletet már meghozták ellenem. Fülöp minden vérebétre ámuszította. Sánmort, gonosz kancellárját, Forzsét, tolvaj kincstárnokát, Mathieu de a marsalját, és Millé noét, hogy utat taposson nekik. Ugyanazok, akik kegyelmetek ellen szövetkeztek akik felakasztatták barátjukat, maki de makit. A gonosz királyné az a sánta lett a nyertes. Győzött Burgund meg a gonosság. Börtönbe vetették jegyzőimet, alamizsnásomat, megkínozták tanúimat, hogy vallomásuk megtagadására kényszerítsék őket. Nos, ítéljenek el, én már nem leszek itt. Ellopták tőlem ártóát, hogy kedvükre meggyalázzanak. Ez a királyság számomra már nem jelent semmit. Királya az ellenségem. Átlépem a határt, hogy annyit árcsak nekik, amennyi csak tőlem telik. Holnap konszban leszek, hogy lovaimat, edényeimet, ékszereimet és fegyvereimet útnak indítsam Bordó felé ahol egy angliai gájára tétetem őket. Testemet és javaimat is meg akarták szerezni, de nem kapnak meg. Angliába készül, nagy uram. kérdezte Talamei. Előbb nővéremnél, Namur gróf néjánál kérek menedéket. Hitvese is nagy urammal tart. Ő később csatlakozik hozzám. Nos, bankár, Megkapja a készpénzem hollandi és angliai bankfiókjai kiállított hitellevelek ellenében. És minden húsz livrből tartson meg kettőt. Tolomai kísé megmozdította fejét a párnán, és olasz nyelven olyan társalgásba kezdett unokaöccsével és unoka fivéreivel, amelyből Robert csak szófoszlányokat értett meg. Debito, rimborszó, deposzító. Ha a tolomai társaság elfogadja egy francia nagyúr pénzét, vajon nem szegie meg a rendeletet? Nem, mert nem adósság rendezéséről van szó, csak egy deposzítóról. Tolomai ezután ismét Robert D'Artois felé fordította fehér arcát és kékes ajkát. Mi is elmegyünk, nagyurám. Mi is, vagyis inkább ők, mutatott a rokonaira. Mindent elvisznek magukkal, amink van. Társaságaink ez idő szerint megoszlottak. A bárdik, a perudzik ingadoznak. Azt hiszik, hogy a legrosszabb már elmúlt, és a kissé meggörbítik a gerincüket. Olyanok ők, akár a zsidók, akik mindig bíznak a törvényekben, és azt remélik, hogy mentesítve lesznek, ha megfizetik sárga foltjukat. Ám ha megfizették a sárga foltot, mágiára hurcolják őket. Nos, a tolomeik elmennek, távozásuk okoz majd némely meglepetést, mert minden rájuk bízott pénzt Itáliába visznek. A nagyja már is úton van. Mint hogy nem hajlandók megfizetni a tartozásokat, elvisszük a letéteket. Még utoljára a huncultság kifejezése suhantát az öreg ember beesett vonásain. Nem hagyok egyebet Franciaország földjén a csontjaimnál, azok pedig nem sokat érnek, tette hozzá. Franciaország valóban nem volt jó számunkra. Mondta Gucsó Balioni. Ugyan, néked adott egy fiút, és az nem is olyan rossz dolog. Ez igaz, szólalt meg Robert Tartóa. Fia van, szépen fejlődik. Hálás köszönet, nagy uram, felelte Gucsó. Igen, hamarosan magasabb lesz nálam. Tizenöt esztendős, de nem sok kedvet mutat a banküzlethez. Majd az is megjön, majd az is, mondta az aggastján. Nos, nagy uram, elfogadjuk az ajánlatát! Bízza reánk készpénz vagyonát, mi kiuttatjuk innen, és anélkül, hogy bármennyit is lefognánk belőle, a teljes összegről hitelleveleket adunk. A készpénz mindig jól használható. Nagyon hálás vagyok neked, Tolomei. A ládáimat majd éjszaka fogják ide szállítani. Ha egy királyságból menekülni kezd a pénz, a királyság jóléte hanyatlóban van. Nagy uram, még megfizet nekik. Én ugyan már nem érem meg, de hitemre mondom, még megfizet. Rendszerint zárt bal szeme kinyílott. Tolomei két szemmel, végrevalahára, az igazság tekintetével nézett Robert aki úgy érezte lelke mélyéig megrendül, mert egy haldokló vén Lombard merően figyeli őt. Tolomei, én már láttam bátor férfiakat, akik mindvégig kitartottak a csatában. Te! Nos, te a magad módján! Épp oly bátor vagy, mint ők! Bánatos mosoly suhant át a bankár ajkán. Ez nem bátorság, nagy uram! Ellenkezőleg! Mennyire félnék most, ha nem banküzlettel foglalkoznék! Lesaványodott keze felemelkedett a takaróról, és intett Robertnak, hogy lépjen közelebb. Robert, mintha egy titkot akart volna meghallgatni, lehajolt. Engedje nagy uram, hogy megáldjam utolsó felem. És mint ahogy Itáliában szokták az apák megjelölni fiaik homlokát, midőn azok hosszú útra kelnek, hüvelykújjával keresztet vetett az óriás hajára.